Надає Надії Дмитрівни нових сил і здатності платити на першу вимогу. Надійко, люба моя, з кожним днем умови мого існування тут погіршуються. Ти рідна і єдина, ти вірний мій суботних життя. Я зараз дуже добре почуваюся фізично. Мабуть, моє нещастя справило важливий функціональний вплив на мій організм. Я здоровий, як бугай. А чи дочекаюсь волі? Як вижити? Чи вистачить у тебе, Люба, витримки? Ти моя єдина. Так, моя перша дружина вмерла. Коли повернувся, усе майно заберу, а якщо його хтось заховав, шкуру зберу. Погода в нас погана. Один з мільйонів. Мабуть, Павло Павлович уже почав розуміти, що Надія Дмитрівна звикла до тривожного тону його листів. А втім, не так звикла, як втомилася від постійних перепадів Дрозденкового настрою, від повної невизначеності їхніх стосунків і, власне кажучи, від того, що вона не має жодного уявлення про того, кого називає своїм чоловіком. Справді, образ Павла Павловича, із її свідомості роздвоївся. З одного боку, вона, ніби має справу з людиною мужньою, благородною і щирою, а з другого. Чи не здається їй, що, крізь цього, так би мовити, фасадного Дрозденка, виразно проступає інший? А вже ж, якщо хтось привласнив його майно, він з нього шкуру здере. Ні, так коханим не пишуть. Отже, Надія Дмитрівна і справді втомилася від цих запаморочливих листів, де слова «кохання» переплітаються з відвертим видурюванням, До одного одному рядку йдеться про те, що спростовується в іншому. Ну, а взагалі в усіх цих листах є якийсь неприємний присмак. Стиль у Павла Павловича і справді далеко не витончений. Це якась мішанина із мелодраматичної фразеології, безмежного нахабства і неприхованого цинізму. Власне кажучи, на що розраховує Дрозденко, коли пише Надії Дмитрівни, що він здоровий як бугай? що ув'язнення справило чудовий функціональний вплив на його організм. Чи він має її за дурненьку? Ні, так коханим не пишуть. Моя Надійко, якби ти знала, де я, у якому географічному пункті, то здрізнулася б. А ще більше вразила б твою тендітну душу моя робота. Смертельно небезпечна. А що чекає на мене, коли я повернуся на материк? Знаю лише одне. У будь-якому разі виживу. Мене постійно відряджатимуть у відкрите море, тому що я набув чудової спеціальності, яку може опонувати лише одна людина з мільйонів. Надійко, лише ти одна в світі можеш втомувати мою змучену душу і справу почуттів. Ні, я повернуся. Наше кохання не повинно загинути. Люби Сашка, адже я його батько. Я твій або нічий. І знову лишається тільки дивуватися спритності манько, яка примудряється пересилати їй листи, написані десь на дні океану. Безумовно, Надія Дмитрівна надто довірлива, тому Дрозденкові ліньки навіть більш-менш правдоподібно брехати, він торочить їй хто знає що, і якби за цим не було розрахунку, здавалося б, Павло Павлович відверто знущається з неї. Ну, хто, крім Трифілової, повірить, що кримінальні злочинці, засуджені нашим судом, відбувають покарання під водою? Якось до Сєвєродонецька надійшла телеграма з Горлівки. Манько повідомляла Надію Дмитрівну про те, що з Соловецьких островів приїхали дві виховательки. заарештовано нову завідуючу їхнього дитсадка. Надія Дмитрівна так звикла платити на першу вимогу Валентини Автономівни – що й цього разу покірно переказала гроші. Проте згодом, мабуть, уперше за три з половиною роки у неї з'явилися серйозні сумніви. Щось ніколи вона не чула про те, що зіпсовані дітьми іграшки притягають до кримінальної відповідальності. Трифілове виявляється, здатна цілком тверезо мислити. Надія Дмитрівна зв'язується із Соловками і одержує відповідь, на яку власне і сподівалася. «Нікого тут не заарештовано, ніхто в горлівку за грошима не їздив». І тоді Трифілова несе на пошту листа, який тримає у руках так, ніби це гримуча змія. У листі на адресу Донецького обласного суду міститься запит «Коли засуджена Дрозденка Павла Павловича?» Відповідь «Людини з таким прізвищем серед засуджених немає». Одночасно сходить довідка адресного бюро. Дрозденко Павло Павлович у Донецькій області не проживає і ніколи не проживав, коли в суді аплодують. Ще не вірячи своїм очам, Трифілова вирішує надіслати останній запит на шахту, де, за словами Манько, до арешту її коханий обіймав якусь надзвичайно високу посаду. «Та не варто вже вам, Надія Дмитрівна, витрачатись навіть на поштову марку». Невже ви ще не зрозуміли, що Дрозденка, Павла Павловича, людини, яка називає себе вашим чоловіком і батьком вашого сина, не існує в природі? Невже ви ще не зрозуміли,